Szerintem, köszönöm szépen! A METI volt Podcast századik adását Ennek nincs most címe cserébe, minden más extra lesz benne. Én Szenták Ádám vagyok. Én pedig Púli Ferenc Ferenc. Én pedig költes igásba, és nem én fejezem be a sort most egyszer. <gül> Tök jó. Mert hogy van három vendégünk, akik most be fognak mutatkozni. E, aztán majd elmondjuk, hogy miért pont ők a vendégeink. És lefogtunk, hogy nem vagyunk udvóriásak. Hát igen. Nem, nem, de hát mindig így Okay. Na, én kis Gabriella vagyok, és mondjak valamit magamról. Persze. Hát, már is felvetett. <gül> akkor nekünk is kell. De nagyon rövidebb. <gül> Oké. Okay. Akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy reklámozzam podcastunkat, a hármas könyvet amelyben szintén beszoktam mutatkozni, sokkal rövidebben, mint most. És uh, mit mondhatnék még jelenleg? Gyeden vagyok, mert meglepő mondom, mindenki azt szokta mondani magáról, hogy gyesen van. A kismam, vagy gyesen van, de ezt nem értem, hogy miért van, mert a gyed az hosszabb idő. Ennyi. Sziasztok, én Pándi Julis vagyok, és semmit nem szeretnék magamról mondani egyáltalán. Oké, okay, akkor, hát akkor nekünk kell el... Nyugodtan tett, hogy. A Julis tud angolul, ebben <laughs> Tövek között. Ebben van igazság végül is. Tud angolul, és tud projektet menedzsel. Jó, ez így van fel? itt. Szabó Zsanát vagyok, és... Boldog vagyok, hogy a hármas könyvedést két szereplőjével is egy asztalnál ülhetek. Tekintve, hogy is gel foglalkozom és már szereti. Na, nem, oké, maga, tudod, <sítható> <sítható> és akkor a kedves hallgatók ennyiből rájöhettek, hogy most az van, hogy vendégeink vannak, pedig hmm az összes vendégünk lány. És azért gondoltuk, hogy ez így egy jó ötlet, hogy az összes vendégünk lány legyen, mert egyrészt mi hárman fiúk vagyunk, és mindig ilyen fiús témákról szokunk beszélgetni, vagy ez egy vitatárgya, de minden esetre az, az már kiderült, hogy, hogy, hogy amikor varrásról beszélgetünk, az például sokkal jobban érdekli a hallgatókat, mint amikor okostelefonokról, illetve volt egy felmérésünk, hát jó régen, talán már 50 adással ezelőtt, vagy akár valahol valami ilyesmi, amiből egyébként az derült ki, hogy a hallgatóinknak viszont a jelentős többsége fiú valamiért, és, és arra gondoltunk, hogy a századik alkalmat azt úgy ünnepelnénk meg, hogy, hogy megkérnénk uh, hölgyismerőseinket, akik egyébként nem uh, teljes mértékben idegenkednek a, a, a geekery de nem is geeky maguk, vagy csak nem olyan mérték. Azok most így eljönnek, és jól megmondják nekünk, hogy miért vagyunk hülyék. Uh, vagy nem. Az adás előtti utolsó pillanatokban kialakult itt egy cseregés a, miről is volt szó? De azt nem tudom pont, hogy miről volt szó, de azt én, mi három fiúk lényegében rémültem nézni magunk elé, és a három lány pedig egy csimitelt, valami ilyen háztartási téma. Valamely, nem jó, <gül> hogyha, <le>, hogyha, <gül> hogyha fagyasztó. Visszautasítom. Ha leolvad a fagyasztó, akkor, akkor mi lesz, és hogy a leolvad fagyasztó hasonlóan fajsúlyos, mint a vissza nem tekert egy telj, amit ott hagysz négy napra a lakásban, kezdheted újra a felújítást. <gül> a ami tök pasis téma egyébként. Én én én én is is a csimitelt különöktől. rossz sem ezen kívül. Egy különöktől. Egy különöktől. Nem. Nem. Hogy tudok megtámadni egy liter teéd lakást? Amerikai konyha. Ezer mindent szétre hasztottam a lakásomban. Ki, nem csavarod rá teljesen, és amikor hazért nem tudom, nem láttam. Kimesznek a bombák? Vagy kicsit ja, rá van csavarva? Mint a renfitóban a szörtől, palát, és akkor így minden, mindent beterít, és teljes tejsalb kezdi ja. magadni ja, a falakon. Van a testében. Ez több kikebb én, én, én nagyon lakásban élek, és két hetet takarítottam ki a hűtőmet, és egy fél éves tejet De még nem robbant fel, hát Nem, olyan volt. Be hűtönt, az, az a trükk <laughs> Hát, mert bemegy a levegő, nem tudom hogy értek a kémiahoz, de valami attól lesz. A jó Aha. tej az így tényleg megdagad, amikor elkezd romlani, gázok között nem tudom, mi történik benne, ezt majd valami. Szájás, hogy megírja hasonló Robin Zsanets-t. Biztos az a csaj nem, hogy bemegy a levegő, és akkor ott valamit összebarátkoznak. Oxidál, biztos oxidál. Oksz, ez, ez egy szó. Nem és kilőni. Nem lehet elterjedni és Valamiféle tudatlanok <tudatlanak tudatlanak> vagyunk, teljesen egy kategória. Pontos, Pontosan. Hát senki nem ért a kémiához. Na jó, de, a, de hát. kell egy teljesítvekkamera. Ez így. <gül> írjat kérlek. <gül> meg egy hűtő. Ez itt van, vagy három, de Jó. szeretek. Jó, tényleg csak egy ilyen meta megjegyzés, de a lábjegyzethez hozzá tartozik, hogy sört iszunk, meg tehát. A dolgok, amik koppannak az asztron, tehát az ez. Erre akartam utalni, hogy a koppanások azok sörös dobozok, vagy teás <gül> És, és természetesen a kérdés az az, hogy akkor most vannak-e nemi szerepek, illetve genderalkó különbségek, vagy nincsenek a mi mert hogy mi már ugye nem egyszer beszélgettünk arról, hogy vannak, de ez helytelen, úgy kéne legyen, hogy nincsenek. Általában ennek a vitának ugyanaz szokott lenni körülbelül a, a hogy is mondjam csak a polarizációja, az egyik végén szokott lenni a Gáspár, aki aki lényegében feminista álláspontot képvisel, a másik végén én. aki lényegében egy ilyen, egy ilyen macsiszta... Van ilyen szó, hogy macsiszta? Igen, a mozgóra, se... tehát, Vagy a matakarító orosz Szóval, hogy én, a, én inkább a, a hagyományosabb, ilyen, ilyen patriarhális gondolkodást szoktam próbálni valamelyest megvédeni, vagy legalábbis annak is teret adni, és a kettő között, és akkor egy idő után összeveszünk, és a Kelt kidékít minket. Ezt vesztek, kelt, a kelt, sírni. kelt felmutatott egy nagy feliratot, amit most fel, olvasnék. Ködő-nöpő-kötőjelső. Nem tudom, ez mit jelent, de biztos, hogy ilyen kód lehet. az. Ez egy új generációs abc s olvastad fel. Igyekeztem hagyni egy kis szabadságot a hallgató értelmezésnek is. De minden esetre a menjen a picsába, ugye? Az hozzáadhatók. Ez nem. Mint egy apposziál, ez az, apposziál. Passzodjál meg. Passzodjál meg, így. A klasszikusak a komoly sláger. Hát igen, legalábbis, hogyha a youtube slágerünk, slágárunk ki, akkor, akkor van összefüggés. <gül> Feldobnám. <gül> Kérdés, hogy melyik szerintem a kioszom biztos lenne. Na de kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy hogy, hogy hogy gender alapú, én nem is tudom mi is Én tényleg arra szeretném, hogyha valahogy kiukadnánk, hogy hogy amikor mi itt beszélgetünk, a, ahogy a podcastunkat szeretjük jellemezni, legalábbis a honlapon ez áll a Gig kultúra kegytárgyairól és szertartásairól, akkor azt, akkor azt egy ilyen teljes gendergettóban csináljuk el, és végtelenül ilyen pasis megközelítéseket használunk-e, vagy elképzelhető, hogy ez a dolog nem is annyira gender, vagy gendernek mondjam, mit szeretnétek? Szerintem a gender sokkal viccesebb, de <gül> <gül> a gendergetto, az, gender az így elég kellem. tökéletes. Jó, tehát hogy, hogy, a, hogy lehet, hogy nem is annyira nemileg meghatározott az, hogy mondjuk hogyan kell videojátékot tervezni, hogy szabad a nőknek videójátékot tervezni, kell a nőknek, kódolni, illetve kell-e pasiknak mm, teregetni. Vagy a... általános iskolában tanítani. Vagy általános iskolában tanítani. Vagy óvodában ö, ott lenni. A, az óvodáról például azt tudom, hogy akárki eddig, akármilyen gyerekes barátom nyilatkozott arra, hogy nekik óvobácsiuk van, az mindig egy ilyen, egy ilyen szuperlatívuszokban mesélős. Úristen, de jó, úristen, de jó, hogy kap férfi szerepet is. A igen, igen, igen. Szóval, hogy hogy azt mindenki nagyon szokta szeretni. Hát meg tök jót Én tesz a szakmának az a heterogént. Igazából az, hogy miért kell több programozó nő, az nem csak azért kell, mert abból tök sokat lehet keresni és szegény lányok, hanem mert az univerzum összes szakmájának az nagyon jót tesz, hogy Am Mondjuk a bálnavadászat? Szerintem konkrétan mindennek. Tehát, hogy egyszerűen az a fajta közösség, amiben ugyanolyan, tehát hogy magadhoz hasonló típusú emberekkel vagy együtt állandóan, az kevésbé jó, mint hogyha sok flével. Na jó, de az nem az, hogy hippinek meg az a cica? Tehát, hogy nem úgy kéne felosztani, hogy, hogy mindenkinek más az érdeklődési köre. mert nekem tökre nem ugyanaz az érdeklődési köröm, mint mondjuk egy... Na most, hogy fogalmazok, mindegy. Tehát, hogy egy ember árusító fiatal fiúnak, aki feminin vonásokat. Igen. Mutat. Az összefüggés még nem látható. Metrosexuális, igen, köszönöm, ez a legszebb. Pont, tehát, hogy, tehát, hogy, hogy... Nem, egy ilyen fiúval. Jó, nem ne, csak azt kárkiben. mondom, hogy, hogy. Tehát, hogy felülről nem lehet valaki, attól még lehet tök jó fej, pont nemrég beszélgettünk. Valakiről, akiről sokan azt gondolják, hogy milyen hülye, és közben meg, én meg azt mondom, hogy én nemrég találkoztam vele, és szerintem tök jó fej. Tehát, hogy, de egy hogy ez én tudom, hogy kiről van szó, hogy legyen állhatom Mi történik? Nem csak azt mondom, hogy, az, hogy a sokféleség, az inkább az, hogy ki milyen, és nem az, hogy milyen nem űhet. Nekem ez annyira nem mond semmit. Az a baj vele, tehát, hogy... Nem ez a Google Drive-ot egy fiúnak, mint mint. Igen, mint de közben az azt, hogy meg az van, jelent, tehát, hogy az szerintem teljesen irreleváns hogy az, hogy a nők meg a férfiak különböznek, abból hány százalék nőcsör, meg hány százalék nature, de egyszerűen Nekem van egy barmi nagy metszetem az összes nővel, mert egyszerűen hasonló tapasztalatok értek minket, amik a faszikat nem, és az tök sokat formál rajtunk. É, nem tudom, nekem Tehát, hogy ma, nem egyszerűen máshogy áll hozzám a világ, és az, az tök releváns. De máshogy áll hozzád a világ, de más is volt? Ez, ez, szerintem ez befolyásol. Tehát, hogy az, az tök sokat számít, hogy, hogy áll hozzám a világ. Bocsánat, de hogy én egészen addig, amíg meg nem születtek a lány gyermekeim, azt hittem, hogy ez befolyásolt. Meg egyébként azt is hittük a, a feleségemmel együtt, hogy hát ez úgy van, hogy kap az ember két ilyen kvázi üres lapot, és akkor arra felír mindenféle dolgokat. És akkor ez nagyon nem így van, sem az egyik, sem a másik. Tehát egyrészt nagyon sok meghatározottságot hoznak magukkal, nem tudom honnan, de nem feltétlenül a szüleikből. Másrészt, hát... Tényleg egy csomó csajos és egy csomó nem is dolgot hoztak úgy, hogy Isten bizonyes, hiszen nagyon sokat gondolkodtunk ezen, hogy ezt otthonról kapták-e, tehát hogy, hogy befolyásoltuk-e mi őket bármelyik irányba, vagy sem, és nem, mi azt gondoljuk, hogy nem, és mégis, mégis annyira csajosak, amennyire, tehát amihez soha nem kaptak inkét. Ö, ezt nem tudhatjuk, ugye nekünk egyébként itt beszúrom, szintén lábjegyzetve, hogy vicces, hogy itt azt csak nekünk van gyerekünk. És de nálunk viszont két fiú van és még sokkal kisebbek, mint Ferieknél a lányok. Tehát ők még közelebb vannak az út fehér lap állapothoz, ami persze fehér lap, de még a, a környezet az még sokkal kevésbé vésett rájuk nyomokat, és ezért én úgy érzem, hogy jobban látszódik, de így aztán egy-egy erősebb vonása sok évvel ezzik, és borzasztóan gyorsan szipantanak fel a környezetből olyan dolgokat, amik még tészti, soha, iszonyatosan gyorsan. Már nem csak egy másfél évesek, de már látom, hogy az én reakcióimat hogy alkalmazzák ők a bizonyos feszült szituációban. Az én. Ez feszült... nagy néha egyszer-egyszer elfordulnak, színekkel. Persze, de már persze tudod, hogy az első káromkodást azonnal megjegyzik, de a Marika névi nevét soha az életemben tudom érteni. Tök fura, de ezt mindjáratba hagyom, tényleg csak a, a, a témázokra visszakanyarodni. Persze. A káromkodás. Tehát ideje azért merek otthon káromkodni, és egyre ö, mocskosabb szájára Ez Egyre kevésbé fegyelmezem magam, Aha. mert azt látom, hogy a lányok megjegyzik ezeket, és nem alkalmazzák. Aha. Valamiért úgy gondolják, hogy nekik ez nem... A sajátjuk nem dolguk, vagy hogy nekik ez nem illik, vagy valami ilyesmi. De minden esetre, annak ellenére, hogy tudják, hogy vannak ezek a káronkodások, nagy ritkán viccből bosszantani próbálnak vele, de tényleg leginkább csak viccből és csak olyan kis szégyenlősen, és egyáltalán nem megy át az ő nem tudom milyen értelmezési tartományba, valószínűleg azért, mert az iskolában, tehát hogy az iskolai környezet a sokkal fontosabb a tekintetben, és ott ez még Igen, ott más, nekem már. Nem... Más eszközre hogy hogy érdemes alkalmazni. Na jó, de menjünk vissza. Akkor kell, hogy keressük. És vissza egyébként az, hogy vagyunk azért úgy beszélni a példahoz, ahová egyszerűen vagy nők fognak érkezni. Ahogy. Uh, ahogy hogy a Meg jelzem. Ez a koppanás, ez nem a sör volt? Igen, uh, hogy ott a férfiak van. De ennyire rabattól nem egyszerű helyzet, ott egyfajta férfi érzi magát jól nagyjából, vagy kettő, vagy három, vagy egy kis számú változat. Akire most fel van építve ez a világ. Igen. Uh, és ez nagyon látszik azokon, amiket csinál. De tök csak teszt mm. te azt akarod mondani, hogy nyugodjanak meg a nők, egy csomó férfi is kivarökett ebből a világból. Nagyon reméltem, hogy nem. Nem, azt akartam mondani, hogy az élet a Trump semmi nem lesz, soha jobb. Nem, nem, nem, <gül> jól, nem most a kertizmus <gül> elhilli, el el <gül> és nem is fogok. dolgokat építünk, és hidaink ilyenek lenne, hogy rendszeresen Landonának ladák és mizubis. Uh, én én én, <gül> jól indulunk, jól indulunk. Én így, Július és Alde ellenszmetje közé tudnám betenni valamit, hogy az az teljesen... Azt mondani, azok nagyjából az a, a, a sörös doboz, bontatlan, é, hogy tényleg könnyebbé kéne tenni annak a ütját, hogy olyanok is bekerüljenek közösségbe, akiknek rohadt nehéz, és aztán már ki fog derülni, hogy beakarnak-e, betudnak-e, és működőképes-e a közösség úgy. De a, itt nem arról van szó, hogy a geek ítének, megnyitni a kapuját, hanem annak a papírra írásnak kellene úgy alakulnia, hogy ne legyen már a óvodától kezdve problematikus annak a kiscsajnak hogy valaha is arra hogy játékukatokat kulj, tehát hogy vissza kellem, és viszont kivannak ezt a férfiak, és oké, okay. de, de aztán hogy ki fog derülni, hogy nem akarnak oda menni ők, akkor majd el lehet mondani, hogy nagy tessék, basszul, nem akarnak oda kerülni, oké. Okay. De most nem azért nem kerülnek oda, mert ö, nem akarnak, hanem mert ez az akarat ez már sokkal korábban elsorvatt, vagy nem, nem, nem, nem kapott tápanyagot, vagy nem, nem volt valós út. Én ezt gondolom inkább. Isten látja, nekem sosem akartam játékot írni, és sikerült kikerülni? Nem. <laughs> Jó, de ez nem támogatók azonban, tegel nem hogy a lejtő az valahogy arra lehet, hogy a pasik könnyebben becsúsznak a... De nem azon, hogy egy nő kóriúzóm, amikor egy ilyen hely tehát nem azon, hogy mindenki de. le a lábá előkezik? De az nem tud mit kezdeni velem. És akkor ott hát, van ő egyedül, és akkor tényleg kóriúzómként kezelik, és jó esetben Ez Én dolgoztam olyan helyen, csak férfiak voltak, és nekem ez az esetben Neked nem volt nem. Nem, mert én mindig olyanért dolgoztam, ahol csak kérdezik. Meg ez habitus dolgok, ti mit kezd ezekkel a helyzetekkel, talán tényleg nem van. Én beszélni, én onnan kimenni. De hát könyörgöm, a nők se uborkapakolásokról beszélnek, ne már ezt. Ez De! Van. Volt, -e, volt -e egy fie perc, hogy lépsed ez a uborkapakolás, az nem volt. A, a könnyű fizikai munkavidéket. Jó, de én dolgoztam, ahol volt a gazdaságíróvat, meg volt a, a női nőíróvat, és én nekem nagyon jó barátném voltak az uborkapakolásosok. De egyszerűen függetlenül azt mondtam, hogy fiaj, most hány uborkapakolásos konzervanyagod van engem, hogy van egy kis dolgom, bocs. Tehát nekem fel kell hívni a hagyma Az is szépére Nincs meg, de csak nézd, tehát, hogy... Engem de sose érdekel, egyáltalán nem is használom. Számot, <gül> számtalan ők nem érdekel, Igen. sem az uborkatakolás, sem a hogyan öltözködjünk a 2016-os tavasztrendnek megfelelően, már most 15-ben, meg, meg hogy nem tudom melyik Tehát számtalan olyan dolg van, ami a legtöbb nem érdekli, csak a sztereotípiák ezt terjesztik, mert az újságok az ingyenem, és ezt tök könnyű. Tehát én szerintem egy csomó csaj az ítében, a basszus, azt nem tudom, hogy másképp mondom, hogy ettől hallottam, e ce l'ho letto ma so se ci capisce csak hogy nem lehetne, hogy kedves hallgatók mondják meg nekünk, hogy hogy kell mondani azt, amit mi it mondunk, teljesen helyet, helyet, helyet értem miért, azt miért mondanak Miért mondanák helyet, ah, Á, mert ez nem, ez nem az ítében, ez valahogy a, a kultúra, a, a, a társadalomnak az a szelete, ami valahogy összefügg a digitáliával. És kéne van rá valami jobb szó. Hát a digitália. Na, ez jó, annak Nekem ez nagyon tetszik. Leg... Van benne valami pokémonos os de amúgy. De bocsánat, ne, ne, mert csak a ne, ne, Sajátom. hogy okay. nem minden nőt érdekel az úr. Nem, hogy utána, hogy talán azok Valami, a családban, akik bekerülnek a, a digitáliába, és hmm. aztán egyedüli ott vannak egy, egy helyen. Én el tudom simán ezt képzelni, hogy egyszerűen egy idő után leszoródik annemük, vagy tehát, hogy ugyanúgy egy munkatársá válnak, mert hogy ő sem akar, feltétlenül az uborkapakorásról beszélhetünk a gondolási problémákról, tehát, hogy az a, a közösségi szabályok, azok felülírják ezeket a gender szabályokat, és, és akkor a, a, a kommunikációnak az lesz az értelme, aminek van, van valóban értelme. És az pedig működik. Igen viszont, Már... ugye ott van, bocsánat mondjad. Van egy következő kérdés, hogy bekerülnek az ő szempontjaik után a termékek. Én nem vagyok kó, de mi ugye a... az akik nem akik. Igazán, díj, általában is érdekes a kérdés, hogy bekerülnek-e a, a gender szempontok a termékekbe, úgy által. Én de... egy csomó olyan típus tudok mondani, amiben abszolút, maximálisan. Az Majd. autó. Az autóknál nagyon-nagyon határozottan létezik a ez egy csajautó, ez egy pasi autó, és úgy is tervezik, és ez a formatervben is megjelenik. Tehát egy, az adásnapról betettem egy linket, ami a 10 legcsajosabb autó gyűjtés volt, mindegy, hogy kitől, de hogy abban van néhány olyan autó, ami, ami elvileg megfelel annak a, hát nem is tudom én, iratlan vagy írott szabálynak, amit erről szokás gondolni a, a tervezők között, hogy a hogy a csajos autók azok, amik vagy praktikumban, tehát itt ez a lista egyébként egy csomója tart. Az amik... első például egy Jeep. Igen, de, ami, de egy ilyen legömbélytett Jeep, de gyip. De gyip. Hát, hogy, a, hogy vagy ilyen praktikus autók vannak benne, amik, amik alkalmasak arra hogy a családot Aha. fuvarozzuk, vagy olyan autók vannak benne, amik, és akkor ezt hallottam én, ez mint is ilyen design megközelítés, hogy uh, ilyen uh, kisállatokra emlékeztetnek, tehát hogy azok a vonások vannak rajta, azok a gyöldműségek, és akkor lehet, hogy ez egy, lehet, hogy ezzel most, tehát, Értem. hogy ezen meg, meg, nem meg, megindululunk. Jó nem jól de, de hogy a szakmában létezik ez a megközelítés. Ezért mondom, hogy ez egy nem tudom, női szempont. Persze, e? csak ez meg közben ettől termelődik újra. Tehát az is a, volt az a link is, a, hogyha a nőknek akarsz honlapot, akkor legyen hullámos és lila és nem tudom mi a jóisten. És azzal is az a baj, hogy simán lehet, hogy nagyon okos emberek tökre megmérték, hogy tényleg a nők jobban kattintnak, akkor hullámos, -e, a hát <laughs> nők mondtam, nevrem, ez? A megmérték. Halló, nek a letudőzése, sem segített, bocsánat, az szóval. Tehát, hogy simán lehet, hogy tényleg az van, hogy jobb esélye kattintok rá, de közben meg onnantól kezdve, hogy ezt elkezdjük sújkolni, akkor ettől ez újra fog termelődni. Tehát, hogy most már az életben nem fogom megtudni, hogy engem tényleg jobban vonzanak-e a hullámvonalak, mint a kockák, mert tökre megtanultam azt, hogy a nekem való termékek azok a rózsaszínek. Tehát a eszembe sem jut a sötét kék a drogériában elindulni, mert az nem nekem szól, hanem így utazgatás nélkül. Nem Igen, minden, ami női, az másfélszer annyiba kerül, és rózsaszín. Egy másik dolog. Egy másik Egy Hát borotva, ezeket úgy genderelik, hogy másfélszer annyi női De És hogy olyan technológia van, ami mondjuk azért van, mert a nők figyelmetlenek, de a férfiaknak is jó. Landró, én szeretem a Landrover-t, szeretem a kocsikat is. A Landrover tavaly csinált egy olyat, hogy kipróbálta azt, hogy betett egy ilyen augmented reality-szerű alkalmazást. Nem is tudom, hogy pontosan hogy oldotta meg technikailag, de az a lényeg, hogy ő az autóban, és ugye nőket, meg mindenkit, pláne az alacsony embereket, mondjuk, akkor őket is vegyük be a képbe, nem látják, hogy mi van előttük az úton a motortér miatt. És fogod beülsz a kocsiba, és most már azt fejlesztik, hogy hogy tegyék átlát, átláthatóvá a kocsinak az elejét például. És ez mondjuk ez jól. jó a nőknek nyilván, mert azok szegény szerencsétlen nők mindig elütnek macskákat, megijednek meg, meg, meg meg egy áttal, és akkor nem. a jól, jól. Jól. Az, az, az viszont egy biológiai tény, de hogy a, a lila dologra kattint jobban. Igen. A kérdés az, hogy ezek a dizájnolt autók, ezek felmenték, hogy Ezeket szállják meg, vagy valóban ezeket veszem a, a gazdag apukákban ez a tíz legnagyobb autó a nők körében, vagy pedig ez az, amit nekünk szállnak? és ez hát nem ezt egy nyomod. férfi, mert, mert szeretik. Ez mert a lista mert... felmérésen alapul egyébként, Aha. de a, szerintem a kérdés inkább az, hogy az autógyártók végeztek-e kutatásokat. Az, az, az automata váltó miért jött? Az automataváltó, váltó az kell egy férfinak automataváltó? váltó? Vagy csak a nők miatt van autóvataláltó. Hát az egy A1-es autó. Az Egyesült Államokban terjedt el, amennyire én tudom, és mindenki. Tehát ott nem lehet lényegében váltós, már kézi váltós. De hogyha váltós kocsit lenne, nem éreznéd azt, hogy egy kicsit valahol ki volt e a kezedből? És nagyon-nagyon szerettem, egyrészt. Másrészt ma már van az, hogy az automata változó autókat is úgy csinálják meg, hogy lehessen vele ezt a férfias kapcsolatot a kérdét, <gül> e, e, átélni, meg egyébként lehessen a forgalomban úgy araszolni, hogy az ember nem nyomkod meg, meg rángat. Nekem a női agyon van azzal, hogy egy férfi nem szereteti a abban a női agyamban, amiben a férfiak azt mondják, hogy a nők a rózsaszint De. szeretik, abban, abban én azzal vágok vissza, hogy jó, egy férfi meg ne akarjon már kényelmesen élni, hiszen a férfi Hogy <tos> vágja a, a, a fájt! Hát, ha az nekem, a, ha a nők az elkényeztetett részei a világegyetemnek, akkor, akkor hogy legyen már csak a miért. De egyébként a is be kell írni, hogy nő vagy vagy férfi. Azt nem tudom én. És, és más a mert egy De az más, nem.. területet az nagyon érdekes lenne hogy az aktuálisok hogy számolják a biztosítást. Hát patlatilag. az nem tudni, hogy más. Igen. Önöknek, igen. Hát igen. És az biztos, hogy statisztikákon alapult, tehát nem az van, tehát, hogy... Persze. Hm. Igen, csak az szerintem, a, a, a, a, például ez a, a, az, hogy legyen átlatszó az autó, most egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot, az nekem tipikusan az a helyzet, hogy ez egy tök jó ötlet, de most akkor kinek jó az, hogy rá címkézzük, hogy ez női? Tehát, hogy miért? Ez az szín az szín szín szín. nem csak női egyébként, tehát, hogy amikor a landrower úgy használod, ahogy kell, tehát egy ilyen hegyemészület felé. Jó, akkor, éve, nem, nem, egyezzel, akkor tök nem árt. Akkor hogy látod előtte előtt, a el halott szót. Na de ez az, tehát, hogy akkor ennek van egy csomó olyan felhasználási módja, amikor teljesen mindegy, hogy nő vagy a férfi, akkor Csak azt mondtad, hogy ez a nőknek szól, és mert akkor éppen a nőknek a eladni. Én a valamelyeket, hát, adjanak mindent, tegyék, kényelmesség, kövezzék ki az utamat, hanról már szózítok, hogy más is merre akarok menni, de az én az én meg, elt, a az az az dolgom, hogyha a Én szerintem van olyan, hogy férfi terméket fejlesztenek, meg olyan, hogy női Pézzet, terméket fejlesztenek. Igen, csak az új termék, az sokkal többször alázom. Tehát, hogy az, hogy az, hogy... Attól, hogy az autó női attól legyen cuki, az tök alázó, mert ott az van, hogy egy használati tárgy, mert engem jobban érdekel a külső, mint a funkció. Tehát ez ugyanaz, a izjé, hogy a női kütyű az, hogy kis és szín. Nem érted, tehát hogy nem az a bajó. Nincs ilyen. Ez tök jóves. Mi a nincs nincs ilyen nincs. Én írtam, mert volt az a doksi, abba belépett, meg gondolkodtam ezzel láttam te voltál ez a ilyen... A lényeseket, azt én raktam igen. Ilyen cikkedbe olyan rötrebb, like Ékszernek 200 kutyuk voltak, ami a rohajnatobbia, mert egyrészt ők a nők kon almanak kondíciója volt, úgy mondjuk, és szerintem ez élvezik is, hogy úgyit cseregekentik az ékszereket, tehát nekem is van szentoroz fülbevaló, egyiket sem ordban, de volt, tehát hogy és aztán én azt használom, de hogy hát most van egy pendráibos fülbevaló, annak, tehát egyik így, idáshoz, az én énnek speciálban pendráibos a jó, ez a jó, ez valós, kell valós, idem, valós, lesz, valós, valós, valós, a jó, ez a jó, ez a jó, ez a jó, ez a jó, ez a hímes, ez, ez a így így így így. Van, de a hímes be be a így hímes, hímes, hímes bebukott, mert uh, voltak vele problémák. Egyébként én neki is felcsinálatosan, csak azt rájöttem, hogy az Felvenném ehhez, meg ahhoz a ruhához, és aztán megint, ahogy szoktam a többi fülő elfelejtenek, és basszus, már ott van a pándrág, még hogyha csak bedobom a táskába, megvan. Mm, tehát itt szar. De az... nagyon kényelmes itt tartani egy fület. Én egy ilyen úteres műba való csímán De, de miért miért? Az Azt, mondjuk az Azt mondjuk adom. adom. De, de ez az akkor az a bánó cserélet, tehát hogy nem használjuk ugyanazokat a ékszereket, kiegészítőket. Ha a ruhához akarják pattintani a kötőt, akkor az szar. Se, jó, de ez. Mikor jó? De, de amire én szerintem a nőnek, mint kutyuként szüksége van, az nem tudom, hogy micsoda, de a, a nő, nő biológiai létéhez tartozó támogatásként bármi jöhet. És akkor jött minden, ami a női léttel kapcsolatos, az, hogyha bárhogyan tudják támogatni, én most uh, ilyenekre gondoltam, a terhesség, a szülés, ez egy akkor a hogy ugye uh, terhesanyuk a szülés előtt a minden szírszalt megvesztett. Ez, ez szerintem tipikus női-kütyű piac, és í ahogy így végignéztem, akkora nagy uh, szeretet nem belőle, ki de az legebb siderhazaság lehetne. Lehet, el, és öh, akkor nem teljesen Nem, nem, nem, nem az hat, applikáció, de azokkal itt bombezzák és az ember. Ez például egy női applikáció, amit a is, meg szuper jó. De végül is, mint az offset is megveszi a Én szóval ezt pont most olvastam azt, hogy, hogy egy ilyen e, e, Menzesznaptár applikáció tervezője e, írta azt, hogy amióta ha. vannak a transznemű emberek azóta már ez egyáltalán nem ilyen magától értődő, hogy Aha. pasik nem használhatják. Másrészt én bevallom, én magam használtam a, a Menzesz-naptárát. Volt olyan időszak a párkapcsolatomban, hogy én használtam a menzesz hogy felkészülhessek a, a, a, azokra a fajta hangulatigadozásokra, amik süt. vagy léteznek, vagy nem. Én és akkor én nem meg. Úgy tűnt, hogy adj, esetleg, esetleg, esetleg léteznek, és hogy, és hogy csak egyszer ne meg, mert egy csomó ideig volt az, hogy azt hiszem, Úristen, vége a házasságomnak, Valami nagyon nagyon, nagyon nagy. Követlenek. Ránéztem a telefonomra, jó ja, nem jó, de nincs semmi baj holnapra vége. Sőző. Nincs válság. Még... És működött. Még a... Ja, ez jó, ez ezzel a Nem, nem, sajnos a PMS az egy uh, kell Nekem is az életem, hogy tudják róla, hogy ez van. Ez van. Ez, ez, jó, ez és akkor egy a keresztő. percben már én is elkezdhetek használni egy ilyen egy egyfelől. De másfelől, ez, ugye, erről már sokszor beszéltünk itt foglásban. Egy, egy, egy külön férfiasított uh, menstruációs naptára, találtam még a, az Android az elején, amikor még. Ilyen nagyon kevés app volt, oh, oh. Uh, amiben az volt a férfiasítás, hogy több tudott kezelni egyszerre. Nem mondom, Hát nem tudom, <gül> hogy <teszem, nem> <gül> Látod, de azt mondom, nem ez meg. Meg. Hát milyen <gül> már, és milyen őszinte. Hát és ez, ez egy pasi ezt, ezt, ezt nem te meg sehol. Igen, csak Pont tegnap intézmény, hogy magyar csapattal uh, randi helyi ajánló alkalmazást csinálnak ők, mert rájöttek arra, hogy amit addig csináltak, az marhasán és kutyának neked szüksége. Nagy -nagy Nagyon-nagyon történet volt, és, és a felhasználóik nők összeállítják és viszlített, hogy mit kéne, rákatintanak a szendre, és akkor a pasjúban, ezek az ötletek a csőben. Uh -huh. Látom, hogy olyan, mint egy Nordic Walking bottal tal itt csendesen. <laughs> Nem tudom értelmezni. Mindenesetre az az app csak egy darab e-mail címet kezel, ahol a hajlandó kiküldeni a értesítést. De ez volt az első kérdés a mozéból, emberek. De hogy az történik, hogy én írok egy vagy mi írok egy e-mailt a pasimnak, hogy olyat szeretnék, ami szabad téri, és legyen benne olcsó a freccs, és ne legyen hangos a zene, és akkor... Nem, vagy ki, hogy, ki, nem? Tudom, hogy? Budapest ajánlja és elkezded kiigszelgetni ezt a hülyeség, mert de le mennéd unokra nézni. De akkor ezt de ez, hogy van a randihelyek Tinder-je, pontosan. De akkor ez hogy jön Nem értem ezt. A nőség ugye ahoz, a nők felhasználói. Ja, hogy ez csak véletlen, hogy így alakult. Nem, nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy ez kiszolgálja azt a társadalmi konvenciót, hogy a pasi viszi el a csajt. Tehát, hogy a pasi mondja, hogy hova megyünk. De valójában a, a nőnek a, az, az nem a saját várásainak igyekszik megfelelni, és nem fordítva. Hát ez több vonalas, hogy mindig neked kell megmondani, hogy és mit szeretnél csinálni. Igen, így, mind, mind. Mind. mit szeretnél lenni? Valószínűleg nem az mondani, de hogy egy ötéves gyereknél, és így pontosan. Ez akkor működne, amikor nem működne. De egyszerűen én, mert mások meg a partnert dobnánk fel végül, és ez lenne egy egészséges párkapcsolat. Ebben oda vissza tud dobálni a felhasználóknak, a százalék mondja nő. Lehet, hogy mindig csak egyszer használjuk, tehát hogy az első adminálom viszont hallom, emberek látni. Én nem használok semmi. De is, az de az az ez mint az állatok. Ne tegyünk úgy, mintha az, az a ami most beszélgetünk, tehát, hogy, hogy vajon vannak-e van ilyen imád. társadalmi szerepek leosztva előre, és hogy ezt elfogadják az emberek, ez nem léteznek pusztának, mert nem, nem jónak tartjuk. Abszolút léteznek, és, a, és tehát egy csomó csaj van, aki ezt azért használja, mert ő tudja, sőt elvárja, sőt nagyon komolyan elvárja, Aha. hogy őt elvigyék Randira. az, hogy ti nem ilyenek vagytok, az egy dolog, Persze. illetve egy jó dolog, azt gondolom én, de ettől még a többség, az, ezt elvárja, valószínűleg azért, mert ezt kapta, én is kérek egy olyat, amit a... Van, Köszönöm, szépen. Szépen. Szóval, hogy, hogy a, tehát, az lehet, hogy az ipar kiszolgálja azt, amit egyébként kialakított. Na. Jó, azt jönni Jó, most akkor, de nekem, jó, nekem sincs, már Jó, vagy az lehet, hogy azok, akik ennél kreatívatok, azok nem egy applikációt, használni. Tehát, hogy ez... is itt egy típus ember. Az applikáció az olyan sokszor, annyira végtelen, praktikus. Aha. Tehát nem, nem a, a legfelső szintű megoldás egy dolognak, nem a legkreatívabb, vagy a leg elismerhetőbb megoldása, csak egyszerűen a... Az a, az árérték arány, arányban a legmegfelelőbb. Nem akarok, nem akarok ezzel eltölteni egy fél napot, hogy kitalálom, hogy hova megyünk vacsorázni, ajánljon már valamit a statisztika. Jó lesz az. Az a amikor a világ legnépszerű játékot. Egyrészt, hogy ismert, mert ha a második szandalakkal kellő disznókra, de tényleg az is nem a világ legnépszerűbb játék. Nem a Ó, oh, igen. És, és A flappy bird az innen. Annak tán meg a volt, radikálja, zengibaz, hogy grafikai ez. Onnan indultunk el lefelé, és pont ugyanezt szalítunk. Miért mm -hmm. nem játszott c zárt volt. De a ez érdekes a női férfi, hogy én imádtam a c 2000-től fogva. nem a Simpson párhuzamosan játszottam, de a Simpson igazából csak arra volt, hogy, jó, hogy megtudtam a csiteket, és akkor építkeztem meg. ilyenek, nem érdekelt, hogy most ki hova megy, meg felük, felnőtte, teljesen mindegy. De a Cézár 3 után, amikor én beszereztem a Cézár 4-et, én nem bírtam felfogni agyilag azt, hogy valami 3D-ben történik. <gül> <ami gül> <a díjna, ami gül> és így szemlettem, hogy most akkor fordítom, de nem, úgy van, és hogy látom, és így vissza ami a régi lebudítatát. Sőt, hát akkor még nagy szám volt. Nem kell nekem ez. Én a mai napig még játszok a Cézár mal hogyha azt érzem, hogy akkor most két napommal arról játszok a César 3 mal És nem akarok a 4D-s vagy a 3D-s játszani a Cézár 4, nem a barátom. A 103 a barátom, mert nem tudom feldolgozni azt, amit látok, de lehet, hogy hülye vagyok, és bocsótja. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy a női agy <gül> <Más> <gül> a Kisebb. <gül> <Én> nem tudom <gül> én a nem... gyermekeket. <gül> nem. nem, <feszemény> <gül> nem. <gül> látom át, ez ideges is. De ez sima, lett borzasztó az a... interfész, olyan gyakran van ez. Igen, e a nem, a szépek, csak nem Már az előbb is, is akartam, az akartam az mondani azt, hogy hogy abban úgy tűnik, hogy valami fajta konszenzusra jutottunk, hogy, a, hogy a, a két nem között vannak fizikai különbségek, és ezt nem ciki kiszolgálni ezekre építő izékkel, eszközökkel. De hogy azt, szerintem azt sem ördögtől való állítani, hogy vannak nem fizikai különbségek is a két nem között, amit ugyanúgy ki lehet szolgálni. Tehát, hogy, hogy én azt gondolnám, hogy, hogy, hogy igenis lehet gondolkodásbeli, megközelítésbeli, Megérzi. Szórakoztatási faktor, vagy hogy kell, tehát a kit mi szórakoztat, az, az abszolút lehet különböző, és ez igenis a, a nemeken múlik. Gond, én, én ezt gondolom, de mondja. Mert ha hát, bocsánat, ha ez így van, akkor, akkor csak lehet valami létjogosultsága annak, hogy nyilván nem a rózsaszínkéknek, de a, a mit tudom én a, az akciófilm versus dráma, felméli drámasztásnak. Talán nem is annak, de éppen ugye téma volt az videójáték, hogy van-e női vagy férfi, és én. ez, eh, én nem tudom, mert régen nem játszottam, sajnos nagyon régen, de eh, ismerőseim, akikkel meg szintén nagyon régen nem találkoztam, és abban nyom a panaszkodás, mert még eljön az idő hogy láttam, hogy a videojáték vagy a, csak videó, bármilyen játék az hasonlóan elterjedt a nők körében is, és nem feltétlenül van különbség. Lehet, hogy bizonyos játékok, egyáltalán az én sem nem játszanak, mert én nem is ismerek őt, aki is, játékot játszik, de általában ilyen RPG-t, ilyesmiket játszom, és hogy ez a Volkswagen ilyesmit. Itt az, abban láttam az eltérést, hogy egyrészt a nők azok jobban megkövetelik a sztorit, tehát jobban szeretik a sztorit, illetve jobban megkövetelik azt, hogy a női szereplők ne legyenek már uh... Arany Merlin Buffettőre tartóra degradálva megérhető. Meg Arany Merlin Buffettő, aki 10 perc után nagyon-nagyon brutálisan meghal és akkor mehetsz megbosszulni a halátát. É felfedezte meg eget, tehát női pornó van, az de ahogy ne lenne, ne vincs. Nagyon-nagyon jó cikket írt a VSP. <interacted> Ezt akartam mondani, hogy tényleg közöttem. A minkásságáról, aki egy svéd, két gyermekes hanuka, a cikk. legmelőbb ilyen női pornofilmrendező. És <Szert> egy nagyon jó a cikk, és nagyon jó a letöltöttem <Szert> pár alkotást, és tényleg jó. Szárom <Szert Szert> <szartalál> várom. Szóval. De, de, de, de majd most. De ne, nem, nem az van, hogy ilyen hosszú a történége fel kell. De falan, de... De, de, de annál komplexebb történet, hogy jött egy pizza, meg, meg van embereknek így arca, és nem csak genitáliai, szóval, hogy ilyen igen, dolgok. Igen, igen. Már Sőt, nem, mondjuk már azért férfiaknak no, Nem, Bocsánat, hagyjuk nem, az Nem, éjszak, nem. <gül> <gül> <és> nem biztos, <gül> hogy ez kell a férfiaknak, hanem inkább ilyen jellegű uh, kalandjátékokat uh, hajlamosak fejleszteni a fejlesztők, amivel megcélozzák a férfiak bizonyos típusú érdeklődését is. Tehát, hogy jobban ráfókuszálnak arra, hogy szívesen nézik, hogy a Lara Croft mekkora pólóban ugrál. Aztán a Lara Croft elmélet, az jól tudom, akkor változott is különböző módon. Hát meg itt csomó része lustaság. Tehát, hogy az, hogy ez enni. Tehát hogy az például, hogy van ez a, hogy hívják ezt a trópus nő a frigiderben, az például egész egyszerűen csak nincs meg? Hú, én azt hiszem, talán Green van, de most lehet, hogy hülyeséget beszélek. Az az a trópus, amikor egyáltalán nincs kedved normálisan megírni, hogy miért is kell neked elmenni erre a nagy kalandra. Úgyhogy az első három percben megismerjük a csajodat, aki aztán meghal és akkor meg kell bosszulni. És az ominózus Green Lanternben a akinek valami iszonyú viccesnál volt és nem fogok emlékezni, Major Force vagy valami hasonló kizé. Hát ő konkrétan fogta a Green Lantern csaját és így betusz a és ezzel ugyanaz van, hogy egyrészt húsz nőből hét ilyen, általában a videojátékokban, másrészt meg tehát, hogy ez, ez unalmas, ez írja meg, talált ki, hogy miért kell nekem elmenni, lekardozni azt a kurvas De miért fontos az, hogy én, mondja, jó, mi hülye kérdés, mert pont azt akartam, de én soha nem egy női játékos vagy női szereplőt. Nem is így. nagyon teheted, Nyugi. Igen. Ne ingyéknek a zöld ajánlány, gyülei, ez alapvetően. Ez kell, van a bíró. Zöld zöld haj, zöld zöld igen. A, a legtöbb női karakteret <több> az. Női karakter, tök, szóval. törzőnök, azért találták ki, hogy a félcso, amikor egy nőt akar uh, élni, énekelni. Igen, igen. <több> akkor, akkor az ő kedvére legyen az. Jú, volt az az erre egy nagyon nagyon érdekes cikk, és nagyon, hogy a szerzők szerintem nem értették, hogy mi van mögötte, hogy azokban a helyekben ahol választhatsz a fő karakter nem ott. Sokkal több férfi választ nőt, mint a hány nő választ férfit, és ilyen nagyon csodálkozva nézték, hogy miért. És ez a, azért, mert körülbelül a irodalomtól kezdve, a filmeken át, a játékon keresztül 100 90-ben muszáj vagyok férfi azonosulni. Tehát nekem nem az van, hogy jaj, de jó, végre kipróbálom a másik oldalt, hanem végre basszus, játszhatok a saját nememmel. De. A pasiknak meg az kizgi, mert hogy onnantól kezdve, hogy amit a pár utcai fiúkat kezdik olvasni, ahol egy fiúval azonosulnak, végig ez van. Sokkal ritkább az, hogy én nővel kell azonosulni. De nem ez ilyen online társkeresés ügyi ideje, hogy a férfiak hogy végre birtokolhatnak egy nőt, aki azt csinál, amit akar. Kicsit ez ilyen beteg dolog, nem, nem. Remélem, nem merész hogy én a beteg. Ez az új, esztő. ez van mögötte. Én inkább csak szórakoztatja az embereket. Hát, hogy de az, az mondod, milyen? Nem. Hát nyilván, hogyha én is mindig nőkkel azonosulni, akkor akkor érdekelne, hogy milyen férfiak, de annyi férfira azonosultam már a. Vizély, félnézés és könyv-olvasás mm -hmm. tengelye, hogy megy. Én nekem a skyrim toltam végig egy női karakterrel. Elsősorban tényleg az, hogy ha, ha néznem kell egy, egy karakteret, kielzőn én akkor legalább legyen majd érdekes. De az volt, az volt a legviccesebb, hogy mások voltak a beszólásai a, a többi szereplőnek uh -huh. a, arra, arra, hogy egy női karakteret találjak. Ön is és a legunalmasabb Skyrim méemeket ezért, ezért nem jöttek szembe. Igen, Tehát, igen. Én is egy kalandozó voltam, csak aztán kaptam egy nyilatat érdembe. Egyszer nem hallottam, igen, ja, szintén Az <gül> Azért még <olyan> jó <gül> téma, hogy ott ugye elég sokan, amikor veszik ezeket a. Klasszikus dobókockás ott ugye szerintem elég sok a vagy mind a Lehet, hogy ilyen, nekem voltak ilyen élményeim, csak a saját tapasztalataim, és én inkább nem nemek, hanem az alapján tudtam megkülönböztetni az hogy ki mennyire tudott elragazkodni a saját szegétől. Tehát mennyire volt képes arra, hogy működtesen egy, egy vele így romlott embert, aki lopcsal hazudik, és ebben élvezkedjen, vagy pedig mindenképpen a magát akart a, a játékba bevinni. Ez, ez működik a szerepjátékoknál, a, a, a, a PC-n is. Azokat. Oha, tehát a én férjű és én nem is tudok lenni. Az, akinek meghalt az anyja, meghalt az apneuszpontokat jelent, és ezek perkettel átfelvenni. <tos> tehát ti a belső ne jártok akkor. Igen, ért vér vér is, igen. Ez egy értékelés nyelv. Sötét múlta. A, a netes közösségben egy olyan kérdés jelenző a tizenéves egyet, aki másmódon halott okosságok alapján azt az észt. Szörnyű, a De a népszótárt használod, könyörgöm. Ez az estelek. Igen, igen, nem, 10-11. Az tudom, a nép madaras. Egyébként a másik meg, hogy. Ez amúgy nem csak a, a férfinő vonatkozásában van ilyen, mondjuk szemeteküböse játékok. Volt, az Isképisztán volt egy piszak jó cikk, Egy. Mi mosta politikában akkor szó még Egy afroamerikai szerző írta, és azt, azt találta kifejteni, hogy. Ő rohantószet nő játéka, amiben nem kell egy kurva nagy afróval rendelkező csávót irányítani, csak azért, mert ő a fekete játékos asztaliban. Mert neki sem a maga hajja van, és mindenki. Múna kisebbségek. A sztereotípiával jellemzik. Tehát a többségi karaktereket is sztereotíp módon festik le, nem? többségi karakterből legalább egyet lehet választani. Én nem játszom. Meg azok többen vannak, tehát egy sokkal kevésbé gyakori. De akkor is több. van olyan, mert játszatok, de hogy van olyan, tudom, egy GTA-ban, Tudok egy ilyen, egy ilyen nyüzsüggel, kis hajlott hátú pasival is lenni. Nem vagy a... ott mindenki kigyúrt, mindenki kurvaizmos, és senki nem pocakos, csak azok, akiket lelégítenek. A GTA-ban az, az, az a baj, hogy az. az én ott nem tudtam, fi, filmszerű egy módon egy-két karakter mozgat. Lehet benne például uh, a legutóbb, de nem szerettem, uh, szerb tömeggyilkos, aki Amerikában megy, Jó, jó, de, de értitek a kérdés, hogy van-e olyan játék, nem. mindegy, hogy melyik, amelyikben középkorú férfi Átlagos középkorú férfi karakter lehetek. A Sims. Az, az összes szín. Azok az az meg is hívhatok, igen. Ö, kövér, latinó. Középkorú csávókat oda, még van egy viccesen galasz, akik egyébként vagy be. De amúgy bármi lehetsz. Tehát teljesen mindegy, te vagy a fül. Tehát, hogy van ilyen, de nem ez a jellemző. Tehát, hogy van ilyen, a jellemző az, hogy a főhős az azért egy kockás, hassú, kigyúrt, esetleg őszülő barkólyú csávó, de mindenképpen egy a fahéj. Az a játék, hogy a korakban nem. Egyébként a játékban az ember meg akarja találni azt, hogy minél erősebb legyen a karakter. És hogyha van olyan játék, egy pocak szviccolat a legerősebb te vagy akkor feltételezhetem, hogy ez ös kéjéje. Ez mindig Azt mondja, nem mint a gitárhíró és akkor ezért mindenki De a nem az van, én csak nem nem rá egyet, nem tudok kezelni, azt hogy De hogy a next nem az van, hogy csak a vagy. Igen. de az Na így lehet megint Az film. Nagy hirtelen magdok film. Olyat, hogy Rosár, abban egy középkorú urbán vagy. Tehát Cuki. A kötelező pocavány. Nekem ez nagyon tetszik. is van. Aztán volt a másik, a Brothers nevű játék. Xboxra jött ki, aztán kértek a PC-re is. Kizerlock controller-re játszható. Apu vagy beteg, vagy nem vagy valamivel, vele. És a testvér pár, a erősebb, nagyfiú és a gyengébb is. az egyik hüvelykujj, az egyik, vagy a kontroller, a másikkal a másik, és a kettőt egyszerre kell vezérelni. Nagyon gyorsan össze az összes út, egyébként. Uh. Uh, leosztott szerepek, viszont nem a szokott. Uh, Mint a híró, <laughs> És mind a kettő az érzeg, kaptál egy, egy hős, meg kaptál az ilyen a ezek az 5 dollár, a legjobban el, elköltött öt dollár pénteges típusú játékok. De mondjuk szerintem ebből a szempontból tök más kategória az a fajta játék, mint mondjuk egy Max Payne, vagy egy, vagy egy Tomb Raider, amikor egy létező karakter vagy, akit az ott sokkal kevés. Tehát, hogy az a releváns, hogy amikor olyan RPG-t játszom, amikor a karakterem jellemét is én alakítom ki, és nem mindegy, hogy kedvesen válaszolok, vagy, vagy uh, undokul, nem mindegy, hogy megkérem szépen, vagy lábon lövöm. Az, az egyéb, az a karakter, amit fel lehet építeni, akkor ott tök mindegy, hogy fiúnak vagy lánynak. Inol ah. legyen már mind a kettő. Tehát mondhatá, hogy... hogy te mindig kedves vagy. Igen, tehát én, én, én nem bírok szemét módon játszani. Most a játékra. Nagyon nagy tökre, szeretnék. lehetnék a... a... Gázba is. Nem. nem. Hogy te mindig kedves vagy. Nem. Az van, tehát, hogy... És hogy nem bírsz szemét A mass mondjuk 120 millió játszotta a végig, és mindig eltervezem, hogy és majd egyszer lesz olyan, de az a baj, hogy. Tehát, hogy, mivel mindig úgy játszottam eddig, hogy azt dönti, amit én döntenék, én nem lőném lábon. Tehát, hogy ő előheti lábon, mert Kívános. én nem lőném Na, lábon. A Masza a Masza például jobb a szinkron hangja nő. Sokka úristen sokkal nagyobb. az új szakam, szóval nem bírtam azt a játékot Erről de beszélgessünk, mert verekedni fogok a végén. Én arra, hogy ebben a beszélgetésben lesz egy olyan pillanat, amikor én leszek az, aki úgy érzi, hogy teljesen Ez Egy az Érdekes játékban egy ilyen hatalmas nagy tripod játék hatalmas Vetéssel, és döntődtségben a lányok szeretik. Hmm. Igen. Mert vagy nagyon sok lány szeretik. A lányok sokkal jobban szeretik mint a, mint a fiúk, vagy Mert minden lány szerelmes Csak ezért? Nem én például falára voltam. Én például a az Mindenkit emlékeztetnék, hogy ez egy rádióadás, tehát amikor egyszer a hatan beszélünk, akkor... ez <gül> nem jól. Jól, De jól, a kevésbé jó, a veszük fel, azt kilenc. <gül> De hogy a, a Gabi mondott egy fontosat arról, hogy a Mass Effect miért is. Ne, én azt mondtam, hogy kapcsolatok épülnek veled, és eszembe a Baldurzgyéta, ahol szintén szerintem. Ó, de nem, csak a lány, nem csak a lányok, hanem a fórumokon szerintem nagyon sokan dicsértek. Én és akkor én igazából a karakterként ezzel kavartam össze. Tehát, hogy, hogy ki kivel jött össze ezeket, és számon tartották az embereket. Nem feltétlenül a lányoknak volt fontos, de szerintem, hogy ez benne volt, ez ettől érdekes. Tehát biztos, hogy a lányoknak hmm. már érdekesebb volt. Hát Tehát megkapcsolhatnak, nem csak az a mert van szó, hát, hogy a, ugyan, ugyanúgy baromi fontosak, azok a amiket egyszerűen a legénység egyéb tagjai, hogy tök jó barátok vagyunk, és uh -huh. így, szóval, hogy ez... Ez a gusztustalan benne egyébként. Mindenki oh, ez tök ez jó, jó barát, egy nagy, boldog És rész. soha nem is halt meg egyik jó sem. Jó barátok rész. <laughs> Na jó, jem, de, és de, ez de hát ez nem gusztustalan, ez tökéletes. Általában baj a baj szokott ez a problémán lenni, hogy mindenki egy nagy, boldog család része, és a, a morális döntések pedig olyanok, benne, hogy hogy visszakapcsolod a bolygóna villanyt. <laughs> Igen, az, az, kirkus, az, az annyira nem igaz, tehát, hogy az... na minden. Jó, ne felejtsük azért a az... játékok, tehát valahol mi egy ide, tehát valami idealizáltabb Sosnál. dolgokat. Jó, az, az én, dolgokat én morális iránytűm az rendszeresen kiakadt tőle, és többször volt olyan, hogy én nagy döntés előtt elmentem egy óra sétálni, hogy így ezt most, tehát, hogy én ezt, ezt nem tudom eldönteni konkrétan, Jó. és Aha. Azért, hát, ha gondoltam. Az életben egy Nem azért, ez az. Ez csak csak az csak inkább a kis húrnak egy kocka cukrot, vagy lelövöd az Egy komoly éve Az én életem izgalmas. egy komoly Nekem itt nincs helyem. Nem, én a Most átveszem a... Egy csodjokítok a biztosításról. Itt szerintem ez egy rómavisszomla. Egyébként nem tudok, hogy a de az a hogy ez mennyire lett sikeres, Tehát hogy az, hogy a lányoknál sikeresebb, ez ővetre ez mennyire hozta be azt a bizniszt. Tehát, hogy van -e értelme annak, hogy, hogy a lányoknak is érdekes értékokat fejlesztenek, és van-e ilyen irány? De mert én nem tudok erről semmit, azért teszem fel a kérdés, mert nem. nem én hallozom, nem tudom, hogy nagyon de... sikeres. Ha... És én úgy tudom, hogy nem nagyon van ilyen irány. De már és, a résznél, rá, és a harmadik résznél rátették a csajt is a borítóra. Csak öt évet kellett erre várni, ez vagy nyolcat, még nem tudom. Na jó, szóval, hogy ez egy furadolog dolog, és ugye az egész gémergét az valahol mégiscsak elkerül kanyargott, hogy, hogy annak ellenére, hogy vannak példák, amik azt mutatják, hogy igenis érdemes lenne a női célcsoportra gondolni, úgy, mint női célcsoport, de ez valahogy mégsem lehet. Nekem egyébként az egy kérdés, hogy nem lehet-e, hogy azért nem gondolunk a női célcsoportra, mert az egyszerűen nem PC. Tehát nem lehet, hogy pont, hogy megakadályozza ez a, ez a mélyen ilyen, ilyen etikai bonyolultkodással össze, összefertőzött gazdasági világ azt a egész egyszerű tényt, hogy igenis lehetne a nőknek külön fejleszteni és a férfiaknak de hát ez külön úgy, fejleszteni. Nem, de nem, hát pont, pont ez majd nem kell. Csak a nőknek, hanem a nőknek is befogadható. Tehát ez nem egy De minnyáján azt mondtátok, hogy ez a, a Mass Effect egy csajos játék volt. De nem így fogalmaztatok. Hát te azt mondtad, hogy te halára untad, a csajok pedig szerették, Azért, mert azoknak az az az nincs lelke, pontot, az más! Itt nem én hogy az én tök az végigjátszott az én számítógépen mert rá, de nem tudtam ott csetelni, meg szar filmeket nézni. Tehát, hogy ez nem, az nem a csajos számítól. játék, mert nem az volt, hogy leültek, hogy most írunk egy játékot a nőknek, ez hanem az, írtak jó. egy játékot az embereknek, azt elkezdték a lányok találni. Ide egy pillanatra egy másik témát, a, a amikor a, a, az IT vagy a hm, mondjuk digitália felé, mondjuk a média felé, meg a reklámvilág felé, ahol, ahol, hogy is mondjam, csak sokkal kevésbé uralkodik a PC, és sokkal erősebben dübörög a, a gazdasági eh, szükségszerűség. Ó, ez milyen egy kis volt. Ott volt. mondjuk egy olyan, szerintem, olyan öt éve minden marketinges folytában azon, tekeri az agyát, hogy a női célcsoportot hogyan tudja elérni. Ezért születtek Magyarországon, meg egyébként a világon máshol is kifejezetten a női célcsoportra optimalizált, hogy annak vélt tartalmak, ezért van a live.hu, ezért van a nőklapja kafé, ezért vannak... Ezért... Azt mondod, a mi hibánk? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Oda akarok csak kihukadni, hogy, hogy van ez az ilyen nagyon... Mindenre tekintet nélkül való, végtelenül a profitra optimalizált világ, és ott ez egyáltalán nem egy kérdés, hogy, hogy, hogy optimalizálunk-e nőkre, vagy hogy próbálunk-e női célcsoportot magunknak megtalálni, definiálni, hanem ezen, ez erre megy a gondolkodás. És, az, hogy a, és akkor most egy spoiler következik: a május, tehát két hét múlva, vagy három hét múlva a következő média hangerin lesz egy szekció, aminek az a cím, hogy szeretem a nőket, bár én próbáltam azt javasolni, hogy legyen keresem a nőket, mert ez csak egy a kedvesebb. De hogy ez arról fog szólni, ez a szekció, hogy hogyan hirdetünk nőknek. Miben más ez? Miért más a női célcsoport? Szabad-e erről egyáltalán gondolkozni, vagy sem? Azért. És bocsánat, de erre muszáj gondolkozni. Nem az És... van, hogy minden marketinges 35-ös aki a kutyájával arra szid, <gül> Hát ezt, e, nem ez van. De nem, de ez, de, is, de igen, ez van. És vagy, a, vagy azok a marketingesek, akik férfiak, azok meg próbálnak be mesedni, de én nem láttam azok még favánkével néző marketinges. A jól, a és ez akkor a stereotípia, hogy az összes marketinges, 35 éves szinglinő vagy sőt, hallottam olyat, messziről érzem a szavukat. Én könyvmarkedinget mondom. <gül> És akkor mindig kérdezem, hogy az enyém akkor milyen, vagy mennyi. Vagy... Hát mint De, a papír hogy, szaga? Nem csak, hogy, hogy azt nem értem, hogy, hogy még mindig nem tudják bepozícionálni a nőknek, amikor tényleg. Valósítsd meg önmagad, valósítsd meg az álmaidat. Az elmúlt 5 év, egyetlen nem szól semmi bár a pasikról, minden arról szól, hogy a, mi jó a nőknek, mi kell a nőknek, és még Igen. mindig nem találja meg senki. Ez nem, nem, nem. Annyira felháborító. és tökre tökre tület, Unalmas már, hogy nem tudok mit kezdeni ezzel. Szerintem inkább mindenki, Én... neki így fel kell dolgozni ezt valahogy, hogy, hogy de neki nőknek kell hirdetni, és ez olyan nagyon illetlen dolog, hogy kifejezetten a nőkre célhazunk. Hogy ennek ilyen nagyon egyszerű magyarázata lúgózik, van... A dolgozik anyakölti a pénzét? Nem, nem, nem, a... nem, hanem amennyire én tudom, az itt az elsődleges szempont, hogy a, a családokban a főbevásárló az mindig a nő, tehát a nő költi el a több pénzt a Tesco-ban egyrészt, mert ő jár bevásárolni, másrészt, hogy ő hozza meg a nagy döntéseket, az, az ilyen vájt, tehát az ilyen háztartási gép, meg egy csomó másik ár döntheti a helyzetet, a, a barkácsgépet, meg az autót, bár az autóból is szentem csak az elsőt, és minden másról a, a családokban a nők hoznak döntéseket, ott is, ahol nem. Mm. Tehát te az, hogy. De hogy hát, hogy nekik kell eladni a. a, a hogy Igen, ez, ez, ez, ez, ez nem azért mert tehát ez a píszisség nem kérdés, mert és valahogy élnek a nők, és függetlenül attól, hogy, hogy mondjuk örülök én neki, vagy örül eljül is neki, vagy sem, az, az ettől függetlenül valahogy élnek, tehát és ehhez az élethez nyilván csatlakozik egy csomó kiszolgáló, aki szeretné lehúzni a sápat, a hasznot. Ö, tehát teljesen részerű az, hogy a nőknek hirdetnek és igen, meg akarják nézni. Az érdekel, hogy itt arról szól a nőknek hirdetés, amit a Julius itt felhány, felhozott, hogy lila hullámonalak legyenek a szövege, vagy pedig... Ö, a, a nőket úgy szervezekben, mint, mint biztos vásárló. Tehát, hogy nem tudom, hogy... Vagy mint olyanokat, műek. akik alacsonyabbak, mint a férfiak? De igen, például lesz szemire venni. Mm. Tehát, hogy... Valamilyen tek valamilyennek tekintik a nőket, és az Igen, a nő hogy... is válnak, vagy pedig a valóban létező különbségeket veszik hát. figyelembe. De nem tudom, hogy mi volt előbbit, vagy mi az, ami generálja a másikat. Tök hát, az biztos, hogy tudjuk, hogy, a, hogy az, az volt előbb, hogy valamilyennek tekinti, és valamilyen teszi a nőket az a. Hát de engem tekinthet bárki bárminek. De hogyha a drogériának a, a rózsaszí mellett, akkor egy idő után mindig elmegyek és menni. a kicserélik a drogériának, a rózsaszí lesz a fasziké, én akkor is először odamegyek. Most fogom levenni, és lenni, nagyon lenni. meglepődök. És hogy... meg fogok lepődni? Né, ez borot vannak. Kondicionáltak. És én vidéki és vagyok kéne, mert nem lehet beszolgásni. Mert a kis borban csak egy borz Csak ez a kivajthatós borot vannak. Azt, hogy úgy lehet ilyen irányítani ilyen És aki megirányítani, nem A fickok meg Mind mindenki Egyszerűen mert az Persze. Lesz lesz. Persze. So, Meg mi viszkit lehet. veszünk. Mi meg túl... nem tudom. Mit ez így, a belmutott. Én maga elmutat. Én maga testek. Mi meg... Nekem azt annyira megtélt az a... amikor én lehettem zöldszínű borotvát, ilyen eldobható borotvát, és nagyon sokáig forgattam az zacskot, hogy basszuskocs, most férfi eldobható vagy, női. És aztán az egyébként tényleg hogy az benne a medsik, hogy te nem a férfiak nem férfias szőrszálait ettől a anyagtól. A házasságot az, az ember egy nagy párt kell, hogy és akkor más formája van. De való, miért nincs? az, az, az jól, jól, mennyire enyhe terület? És akkor neked valahogy teleoptimalizálódott. <laughs> hát ez olyan, mint a light kula, vagy a light kula meg azért osztók ugyanaz csak a lightot kula nőknek, és nem vették meg a férfiak. Fogták ugye azt a is, és láthettek egy fekete csomagvarást, és Magic! Megveszik a fél, a szedzék nem legyújsz. És észre sem veszünk. Én többé egy mi házasság kézs kézs. után tudtam meg, hogy a feleségem használja a borotváimat. <Six> és, és akkor... <mignid> Mindvízik is És akkor... De és akkor, akkor járjátok, hogy jó, akkor ez tényleg csereszabatos, és én is elkezdtem. Aztán az övé! Egy idő után... És most már nem csak röhögünk, mert hogy de... Ennek ellenére ő ragaszkodik az ő női típusújaihoz, én meg az én férfi típusaimhoz. Tehát, hogy, hogy azért megmaradt ez a, te, te legyen rend, ezen a polcon vannak az ilyen kék borotvák, ezen meg a... De igazából, a szín ez, ez, ez konszenzus, megcsináltak, és ezzel hogy legyen egy saját borotvám, amit néha a másik használja a zenyél. Ezzel az tudok azon azon azon azonosulni. Not, igen, egyébként nem igen. az enyémhez nyújtál, de egyébként én meglopom az övét. Tehát, hogy ez inkább megint csak a, a konszezusos csatlakozás és kihasználat. De nincsenek -nincs unisex termékek? Fehér borotva? Vagy... Vagy... Nagyon jó kérdés, de szerintem nincsenek unisex termékek, kivéve azokban a, a termékkategóriákban, ahol ez mindegy? Hát meg a legjobb, hogy ahol ez, ahol ez mindig, a, meg a az, valós, nem lehet... Ne irányponcet azok a férfiak, akik... Majd felszere annyi irányítani. Tehát, meg a teljesen szükség, szükségtelenül be nem isített cuccok, mint a férfiakult. <gül> <gül> no, férfiak kurt, és férfi gyertya. De hogy akinek... brokkultnak hívják. De van, de van, de van steak és még valami <gül> a. Férfi fánk az van, és az bronet. Tehát a férfi fánk az bronet. És itt csúri van is. Igen, a merkészkrém. Igen. És ugye, tökök, De nem is ősz írata miatt, érde. Hát a jogkult is ezért van, mert a joghurt az a dolog, amit a nők azért tesznek, hogy tudjanak a és akkor nyilván a fiúk nem merték meg. Előni. Ez így van, a de <gül> Igen. Okay. Aktivál, hogy így Igen. Tudod, bifidus, oké, reguláris. Nem túl De hát ez azért van, mert ez is így, hogy beégett az agyadba, hogyha gyertyát veszel, aminek fahéjas alomírata van, bármennyire a fahéjas alomírata van, de csak <gül> <gül> az azért, mert egy alma, ha férfi van, de ha fahéjas, <gül> Oh, veszel, akkor, akkor Azt te kész tetszett, hogy a pasztráltad kérdényes, magad. Ha férfi vagy, akkor onnantól ez gyanús, hogy te az... alában a férfi Hallak a az <laughs> Szóval, hogy az az ezt legyen szerintem az egyinek az szerintem egy csomó fickó, De nem Persze. azért, mert hogy ez tényleg így van, hanem mert valahogy ezt generálja a közül, a a tudja, mikor komolyan nem tudom, hogy honnan én jön. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ez. Töki érdekes lenni, hogy ez honnan jön. Én nekem biztos, hogy valahol ott van még az én József Göbbesznek az agya egy ilyen ötvideli <laughs> A vagy semmi vagy. más megoldás nincsen. Szóval, hogy végre belessen a gyertyát, no, az azt ez direkt neki van, mert egyébként illatos gyertyát nem vesz, csak, a, csak egyébként az asszony írta fel, és vissza. Tehát különben Igen. valami félnek, hogy bélyeg bilok kerül rájuk, amely Tudja, mi hogy megkorlátozza mind a két ez hát, az Én az, az illatos gyerteket. Nem engedtek be embereket a lakáson, megértem. De miért? A szolgálatot. Az illatát nem szem. De hát ez. Gyertek. És ugye ezzel gondolkodom, hogy vajon ezt kaptam valahonnan, Ez belém rakta a világ, vagy egyszerűen... Már minden gyanús, már mindegy. gyanús. De, de, de akkor te a, a székéről az értelem. De a, mert mert a magyar tolkintársaság szaga lesz minden <gül> egyszerűen a füstőrök használás. Mi akar, hogy a füstölőt. Végre valami, amit együtt rekesztetünk ki. Nézd, hogy ha miért be kell belülni, akkor benne vagyok simán. A az egy kicsit szabadabb, nem azt így vehetik? Hát azt a hülye hippik veszik, és akkor... Nem ezt atyóval, tehát így póló. Igen. Olyan értékészlettel dolgoztok, ami egy adott korból való. Tehát ez a nem ez Tatyó, volt, póló, ez egy tudom, 15 éves. Valódi mm. lónak a faszat most szemben, hogy mire Azok a is ezzel az értékészlettel gyorsan, beszéltek. De hogy ez már nagyon régi? Nem ez bolyót még vidéki vásárokban lehet. Ferenc a gyerekjátszóban tekerülni. Rá a egy éven az ozdalás fotókat, ezek az emberek vannak rajta. Na jó, de ő az, az, azoknak van, akik benne ragadtak, ha nem az <gül> Na jó, <gül> oké, rendben. Figyeljetek! A én azt divadról vitatkoztatok, én csak szeretnék egy ilyen meghallott, hogy... Hibátlan! Azt a érte a dolgot, adig szólalhatok meg nyilván. hogy nagyon-nagyon kiveresed a folytat csak csacsognak, de nem mi beszéltünk a divadról. Engem nagyon lehetett kívülállóként és a, a, a téma teljesen érintetlenként. Rendkívül módon érdeklődívat, egy csomó nagyon izgalmas aspektusa van. Az, hogy ebből azt csinálták hostobb emberek, hogy más embereket fotóznak a vörös szőnyegen, az a világnak a szépsége. Az a megvetés, hogy a vörös szót mondtad. Mert idén is elsírták a fotósok, azt, hogy sztárok szertfiznek, títsuk be a gecibe, hát én nem tudom megadni a fotómat a sztárról. Pedig ott állok a filmidiós olyektívemmel a szélén. Oh. Ez egy három éve menővitat. Ez menő ilyen <gül> a... Uber árvű. Szép. A Nem akarom A vörösszőnyeg Uber-je a szép. Arra akartam kiukadni, hogy azon túl, hogy van köztünk egy ember, aki var inget var. Inget-minket. De tervezed. Szeretnék meg csinálni inget és nadrágot. Uh, hát egyet fejeztem be, uh, a második az tökéletes kell legyen, úgyhogy most a hatodik prototípusnál. De azt, Na, amit az öcsém megcsinálsz? Aha, szívesen mutatok képet. Uh, Majd betesszük az adást napokba. Na, arra akartam még egy pillanatra elkanyarodni, ha lehet, van, hogy hogy... Nem, nem, arra használni, nem elengedtem. Nem Há, a... pont, nem. Csak annyiban technológiára, hogy, hogy szerintetek van olyan um, technológia, amit mi szívesen használunk, és szerintetek mi teljesen hülyék vagyunk, hogy ezt mi szívesen használjuk? Tehát vannak ilyen, igen. ilyen pasi attribútumok, amik a előkapom igen, a táskámból, a zsebemből, vagy futtatom a számítógépen. Én, én egyfajta jelenséget láttam, hogy inkább pasiknál van a nőknél, de más, hogy jelenik meg, ez a... igen, tényleg szép. Látjuk a nadrágat. Nagyon <gül> Még egy kicsit ki kell javítani rajta, hogy tényleg egyenes legyen a, volon, a tényleg nem ez Szóval... A felvalmazási eltérések, hogy én úgy lehetem iszre, hogy a picgat... nem Már sűrűbben fordul elő, hogy számtalan, mondjuk retro kötyűt vagy nem retro, de minden iszre, iszletes mennyiségű gig-szart amit valami csak porolgatják, kardban az egész életük kevés arról hogy ezzel igazán foglalkoznak, vagy gyűlik. Én ezt úgy vettem ezt, hogy nőknél ez kevésbé fordul elő, ott más ticsú nem, nem cipő. L régi levélkék. Dolgok, a... amelyeket szerettem, hogy fontos volt, ha ez levél, vagy lehet, lehet az egy Winchester, de nem száz. <gül> <gül> ez, ez haszontalan szer. Tehát száz olyan Winchester, ami mind, mind, vagy. Tehát száz, ugye, 64 száz. egész a, a az 5,14-es azt a három hosszú dobozt, ami Igen, <gül> igen. igen nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, még az egy darab vest, egy darab basszt nem de Tehát nem tudom, hogy ez nemi, vagy bármilyen kapcsolatban van a, a nemi, nemi szerepekkel, vagy a, a biológiájával, vagy az eltérésekkel, de azt vettem, hogy a fiúknál sűrűben előfordul a 100 komodor 64. Ez haza most rá. És rá ezt rád, ezt őrűleg, már több bőr minek? Több basszív hírességet lehet építeni a lakásból. Na tessék, de hogyha be akarod kapcsolni a megkintosását, akkor a, hova mész? Azt már fel sem hoztak, fel sem nem is akarod bekapcsolni valójában. Ez előfordul? Előfordulni, Előfordul. az Egy vizsegészség. is Egy <gül> és a kapcsolban. De a most, amennyi könyv van otthon, amit sose fogok már másodszor, vagy harmadszor olvasni és nem bevann ki, tehát, hogy a könyv az viszont teljesen uniszex haszontalan felhalomadása. Abszolút. Hát nem, az fontos. fontos. Nekem is hogy is, hogy ezek közül én mindet elolvastam. és ezek nem olvasztam át, csak mindet elolvastam, de ennek a finációs szerepet. Jó, ja, nekem van olyan pocsol, amiben ránézek, és azt mondom, hogy kérdézz bármit. És ez jó ér, és lehet, hogy ez egyfajta ilyen pasis attitűd bennem, de én ezt szerettem tudni. Nem, a könyv szerintem én én szabadul olvasztam. Nem, azt akarom. Tehát, hogy nemtől függetlenül megvan ez a feladat. Meg bennünk van ez, hogy a könyv az érték. Az, hogy jó, az lehet tudsz vonulni, az nem olyan, mint egy nem, az az ilyen. Nem kell millió csilliárd dollárokat költeni azért, hogy el tud képzelni. Na jó, de ez nincs csak percepció, mert ezek közül, amit most elmondtál, egyik sem igaz volt. Ne, A csendes dombban a mai napig az esküvőnél ott állnak, három éve ott áll a hőben. <gül> <gül> De, az, ne, az, ne, megjutsz, ne, nem nem tudsz elcsomolni. Én különben magad egy könyvtárral valójában. Nem, nem, nem e, tudod, De attól még jó, amennyit tudsz, hogy felhalmozol, ameddig csak bírsz. E, e, de, a de a mondjuk, én, mondjuk én aztán én, én nem dobok ki semmit. De valahogy mindig elhagyok mindent. Nem, ez egy kegis vannak, az ember érdekében, hogy nekem eljöttek, amikor a felhalmozott könyöknek még elgondolkodtam, hogy ez eddig jó volt, tudtam, hogy ez egy csodálatos. Remek sem, hogy hallozom a könyveket, onnantól viszont tudom, hogy őrület, de csinálom, de tudom, hogy nem jó. Tehát, de vagy... mi jó lesz a gyerekeknek? Mi nem, a gyerekek nem, a gyerekek a gyerekek nem gyerekek fognak papírkönyvet olvasni. Nem a nem, rá, nem azt a dolgot, ami addigra lesz. Nem de nálunk, de? nálunk ugye egy kicsit nagyobbak a gyerekek, és ezért már lezajlott az a vita, a, amikor új lakóhelyre költöztünk, hogy legyenek könyvespolc. Én azt mondtam, Csak? hogy... De ne legyen könyvespolc, ennek, hiszen úgyis ennek. már mind a ketten digitálisan olvasunk. A feleségem azt mondta, hogy én, a feleségem bölcsészt, azt mondta hogy megyek on. a picsába Ingen. egyrészt, másrészt azt mondta, hogy de, és aztán, de van közs, könyvespolc, tehát természetesen <gül> gyertés, megszületéséről beszámolok, de, de, de jó, tehát meg is győzött azzal, hogy, hogy ez, tényleg, ez egyfajta önreprezentáció, hogy mi van ott, az, az neked is visszaemlékeztet arra, hogy te milyen vagy, hogy mit fogadtál be az elmúlt 250 évben, és a gyerekednek sem azért kell, hogy ott legyen, mert majd leveszi és elolvassa, Igen. hanem hogy elolvassa a gerinceket, és lehet, hogy a itt fogja elolvasni az tehát, és mi is posztoltam egy hírjükbe. olyan képet most, vagy nem, nem, minden a családunk kiposztolt egy ilyen képet a gyerekeimről, akik konkrétan a hasonlómekű könyvespolc, és a könyveket, és iszonyú büszkék voltunk, tehát, hogy megleptem győződve a dologról, de hogy egészen más a funkciója, mint Igen. amit gondolnánk. Mindenki azt mondja, hogy nem dobom ki, mert hátha ha még elolvassam, vagy a gyerekem de elolvassa. Fél. Nem így működik, de valahogy működik. Van egy olyan, most, most de, de, a mondjam, én amikor most, most remben hazamegyek szüleimhez, szóval hazamegyek uh, van, van egy könyvespolc, ahonnan mindig le tudok emelni két vagy három könyvet, amit nyilván senki nem olvastat vég, elejétől végéig, amióta, amióta megvannak, vagy 20 éve, 30 éve, 40 éve, évezredek óta, de bealapozni tök jól, hogy, hogy akkor nem tudom, a kükülőmenti néprajzot, vagy ott, ott találtam múltkor a, azt, a, azt a nagyon furcsa követ 89-ből, hogy... 89 hogy uh, Én mik, Nem. A, a -a, jó, hogy te mennyis. akkor mer a Az, hogy mit érdemes Bécsbe mennetsz bevásárolni, és hogy mit, mit lehet a már -felel ah. a felelményekon. Jó, ez, ez de jó, Hol van, hol van jó ah, e, működés, e, elektronikai bolt, ahol beszélnek magyarul, <gül> és hol mennyi a fadezodor. <gül> <Megyis> a, fadezodor <gül> a fadezodor, a, fadezodor, a, késődor, a késődor. az IKEA-ban a hús mindenképpen kóstol meg, amit a szám felosztásod. Van, amit nem ugye? Ennek benne. És ezt benne. Nem, a szerkesztőségbe, ah. és az inked írt a cikkre egy cikkot. De hogy ez, ez tényleg az, hogy ott böngészed a polcot, és, és leveszed, és furcsaságot? Másképp, mm. van egy technológiai és ez egy megoldatlan probléma. Annyira megoldatlan, hogy nem is gondolkodnak. Hogy az ekönyveid, e-adataid, e-képregény, bánat, az, az hogyan jeleníthető meg egy olyan rendszerben, amonnan te tallóz. Egyelőre különböző gépes, sírógó őket rendezni, onnan valami előhúzza, legyen az a Kalibre vagy a a média lejátszó, vagy akármi. Ezek az eszközök nem beszélnek egymással, ezek az eszközök nem adnak egy olyan interfészt, ami, ami az, mint polc. Hát a polc metaforával sokan próbálkoznak, és az, az már jól látszik, hogy a digitális környezetben nem él meg. Az tökéletesen működésképtelen, igen. Viszont ö, azt gondolom, hogy a moly, meg, ezek, meg a goodreads, az valami ilyesmi. Az volt a problémám, hogy amikor azt mondtad, hogy ö, mik azok a, a tech-tucok, amiket szerint, a nők szerint a férfiak híjességből tartanak, akkor nem beszélgetünk olyan dolgokról, hogy mik a teljesen hülyeségek. És hogy, hogy vajon az, amit én hülyeségnek tartok, az például, egy ti hülyeségnek tartok-e, és hogy játszhatunk-e egy gyors ilyen játékot. Igen. Na, hülyeségnek tartom a csirkéknek szánt Oculus riftet, amit a... <tosz> <tosz> Na jó, azért ez Én, ez a bemelegítőkör. Ez a, ja, a lézer fontos. Jó, egy nagyüzemi tartás, és azt gondolják, hogy az emberek jobban megveszik a boldog csirkét, viszont ugye a nagyüzemi tartásban fontos, hogy a csirkék viszonylag ne tudjanak sokat mozogni, és egyébként is ketrezben legyenek zárva. Ezért kitaláltuk nekik egy, egy ilyen szemüveget, amiből azt gondolhatják, hogy ők a réten vannak, de ez akkora, ahogy igazából két másik csirke helyét is elveszik meg az összealkadás is húzorok, szóval a csirkék legszett amitől boldog halva. Ez van. nagyon egy szépen. Ez jó. Ez, ez és, ha valami nem hülyeség, ez, ez hát előtt is. Van, egy nem nem. Milyen hülyeség meg nem. Egy-két honokja láttam a szkénében a Fajok előttet című darabot, ami egy ilyen csöves csapat felkelésével, illetve a hozzájuk olvasott narrációként működő brem szakaszokkal kezdődik, de van a közepén egy olyan pont, amikor oda mennek a sikertelen rendező az, akinek egy perces rövidfilm, ember nem nézte meg, azzal, hogy százezer szempár látta a művét, úgy hogy <gül> és, és van egy hosszabb forgató különöse. Igaz, van, hogy sikítve a művő Aztán persze belemennek ezzel is a földbe, de hogy akkor döbbentem hogy vannak ipari alkalmazások. <gül> én voltam már egy olyan farmon, ahol tartottak, mint őt, Benedett, sírgélt, és ő nem volt hogy viszont nagyon, én félek a madaraktól meg a csirkét, tehát nekem az egy ilyen kap, hogy megyek jó, miért? A kaland vagy, benne van az emberben, hogy várj, most olyan megy, soha nem ez, és a rejsz, hogy aztán legyet, aztán legyet, akkor Épp azt kell legyen, hogy korábban Én pont azért szeretek csirkét egyébként, mindig úgy érzem, hogy hosszút ez. Ennyit egy a gyurasszik parkról. <suk> Na jó, hát ez egy, tehát mm, igen, ezt Na, szerintem jó, mindjáján nem. értjük, hogy mire gondolsz, de mire gondolsz? Olyan? Na, semmi, csak egy ilyen felesleges. Vagy van az az ág, tudsz, berakod a növényedbe a kis műanyag, ág-szerű, nem tudom mit, és akkor az megmondja a nitrát tartalmát a növényed. 25 ezer forintba Bluetooth kerül. Bluetooth-on a át az okos telefonodra. rosszik. virágot nem veszek, Me igen. virágot veszel, földet veszel, györömet veszel, meg mindent. Vannak növények, amiket rohadt nehéz gyeretben tartani. Jó, de akkor a pályamaházak tartsák őket, én meg elmények elnézni. 500 meg erőjétek. Te meg veszel petunkra. Mondjuk én most beáztam az orhidának jó, de ez hogy nem mindig kiszeröd, a fal az orhidál meg fog halni. Mint az amúli partizának úgy küzdök az Istenem, hogy a dracénák kérdem, hogy számítanak valamit, ha te közik Kedves hallgatók! Ezzel átváltottunk nem. a kertészpodcastban. Kert, Nagyon ez gazdasztik technológia. Ez is teljesen egyértelműen nemek között, itt tökéletes párbeszéd a kert. Nem, nem, a, jó, én akkor kiszállom, engem annyira idegen vagy. akkor mi ketten kiszállom. Nem, nem, a a probléma, a levéltetőre nincsen app. De ezek meg... családfűzet. Hm? Család. És a, a harmadik kerületben, hatodik emeleten hol én csak. Drágám, veszed a Mindegy. Az érdemes elmondja. a család, család is És az ilyen nem russzintem. Te az a család. Bocsánat, minden, fölösleges apuk, vagy fölösleges ilyen tehoz. De Hát ez, ez, ez szerintem ez egy ilyen fölösleges dolog ez a. De ne, lehet, hogy nem fölösleges, csak tényleg nagyon kicsi a kultúra, viszont viszont nem, nemi e, kérdés szerintem az, hogy az el, legelkötelezettebb is, ismerek, vagy aki egy átlag ember és mégis ö, állandóan buzgráleket, az nem az például férfi volt. Én kevésbé, tehát nem érzem azt, hogy ez most női férfi dolog. Az hát de nem vagy, tudom, mert figyelj, elromlott a töltőm, bementem az Apple store és azt láttam, hogy ott egy drón 25 ezerért, vagy 32 ezerért, ott van egy ilyen ágacska 25 5 ezerért, meg ott van a töltőm 28 ezerért, és akkor arra gondoltam, hogy arra nem gondoltam, hogy az ágacskát meg akarom, hanem arra gondoltam, hogy itt a töltő, ami tudom, tudom, hogy kell, meg szükséges, hiszen nem tudom dolgozni. De ott van az a drón, hogy kurva ki, és hogy miért csinálják ezt hogy én azt akarom igazából megvenni, csak áram nélkül nem megy a gép, és hogy borzasztó felelősség. <tos> <tos> a drónt vegyem meg, hanem a töltőt, a töltőt, ami mi? mi a töltő? Na most kezdve, más meg az ágacskával van így. De, de? <tos> Egészen addig, amikor azt mondtuk, hogy a Szerbosztorban látod. Tényleg, hogy sokan az zágacskával van. Vannak búzidrága nevények, meg bocsánat, hogy ne szólja. Tehát és azokat életben tartani meg folyamatban. Lehet, hogy van, ahol ez egyszerűen biztletileg nekem ne kell, megtetni ne kell ebbe, hogy azt a drága növényt, amelyet, ne hagyj Isten, még tovább passzolgatni, meg árusítgatni, meg stb. Nem tudom, nem tudom. Nem, ezeknek az eszközöknek mindig van egy olyan változata, amit Ilyen Kínából rendel szenzorokkal. 11 16. dollárból össze lehet rakni. Ez konkrétan az lesz? Igen. Tehát nem a cél az, ami hülyeség, hanem esetleg az az az az a Jó, de 5000 éves az az 5000 éves az a De az Apple Watch that's Edition. That's right. Kiadása, vagy hogy hívják? Ezért a Vacsérdése -e kiadása. Hát, neve, hát, a ezen, ez a neve a dolláros Ez a neve a 10 dolláros narancsúcsnak. Mert az ugyanúgy a borulnőtt is, az a baraboknak a... terelték ki az egészet. Hát, Elsőre azt gondolnánk, az a hülyeség. A Másodikra értjük, hogy az a státusz Tehát az a megvehetem. És volt az az apa, amit 1000 dollárért állított A gyémántos Van, gyémánt. és egy gyémántot látunk a képernyőn, tehát nem csinált semmit. Azt például, kikvették meg? meg? A a azt viszika. akarták mondani, hogy. Meg hogy én vagy megveszem. És meg mutat, hogy nézd, Át meg elítélem. Igen, meg marad, és... És... tényleg igen. csak ennyiről szól. Tehát igen, igen. És tehát, volt én is ismerek ilyen embereket. Hát ezt nem tudom. Nem ezt nem tudom. Hát ez nem visszatér a dologhoz. férfi volt, nagy. Én így tudom elképzelni. de, ez egyébként egy érdekesebb kérdés szerintem, vagy én erről akartam még egy picit beszélni, hogy hogy igen, hogy kik vették meg, hogy pasik vagy csajok, és hogy, hogy kiknek mire szolgál ez az egész technológia izé. Van nekem egy elméletem, van most született, amikor az adásra készülöttem, hogy, és részben kiindultam a mi saját podcastunknak a, a alaphangulatából. Mi szerint, a, én azt gondolom, hogy az ilyen nagy okos telefonok, az ilyen nagyméretű, vagy ilyen nagy képernyős okos telefonokkal van az, hogy a pasik szeretik róla azt mondani, hogy ez túl nagy, használhatatlan, és nekem csak az kell, hogy telefonálni tudjak, a csajok meg bedobják a táskájukba, és azt mondják, hogy tök praktikus dolog. Tehát, hogy van egy olyan érzésem, mint hogyha lenne egy olyan vonulat, vagy egy, egy irányzat, hogy a pasik szeretik eljátszani a, a gépromboló, vagy a gépgyűlölő, visszatérek a gyökerekhez, vaskapával termesztem a kakacét, a világba. A azt, azt mondta, ki, hogy vaskapá, föltermezte a téjház. Igen, köszönöm, hogy aláhoztad. És ehhez képest a csajok pedig nagyon praktikusan állnak olyan kérdésekhez, amik, amikből a pasik adott esetben ilyen rendes indíciós... Ez ez én ezt már akkor soha amikor írtad, hogy, hogy ez hogy miből, vagy hogy... Hát, te, mert hogy azt látom, de ez abszolút tapasztalat. Am, am, amikor én elkezdtem vágyni a nagyméretű nagy nagy okostelefonra, akkor elkezdtem figyelni, hogy az emberek kezében van-e ilyen. És arra lettem figyelmes, hogy a pasik kezében Sokkal kevesebb van ilyen, mint a csajokéban. Biztos azzal összefüggésben, hogy a pasik a, a zsebükben tartják a, a telefonjukat, a csajok meg a táskájukban. Van ebben egy má máshol még élepedés ebben uh -huh. a sztoriban. Még pedig azt, hogy vannak a, az igazi munkahelyen dolgozó boldog emberek, ö, hazafelé zsebeállgat, kézzalájukban, a fütyörészben sétálnak. És vannak magunkfajta nyomorultak, akik viszik a laptop az, az állványt, a ásót és a camping furikot. <laughs> A a meg a -c -c -c. meg a THC-t, aminek nem is ezzel. Nem THC-t elmelő ember vagy, hanem valami rendes munkaén dolgozol, akkor ezzel a vágott kézzel hazasétálniba, már nem feltétlenül illeszkedik bele. Hát, de hogyha te egy ö, olyan nő vagy, aki hazasétál a munkairól, Neked akkor van egy vetik illetve egy táskát. Igen, ha viszem magad a táskát. Kétfajta méretű viszont. telefonban nem van, az iPhone méretű telefon, amiben a Samsung is beletartozik, meg vannak az összes többi normális telefon, ami nem iPhone-os, vagy nem érdekes, de Persze, És most már vannak a nagyon drágán megvehető olyan méretű telefonok, amiket egy normális ember használ mint egy Nexus 5 például. Nem mérettek ezek? Ö, nem, csak azt mondom, hogy ne, én például, hogyha megfogok, nagyon vártam egy iPhone-ra, amikor még, amikor még smartphone volt. És... Csak uh... le. Jó, hát igen, most akkor beszélném, és a kellős közepén azt történik, hogy Összehasonlítjuk a telefonjainkat, én, mint a fiúknak. A lányoknak nagyobbak a telefonjainkat, mint a fiúknak. <gül> Konkrétan Janetnek a legnagyobb. Nekem, na, nekem biztos, a, a Gabi azért az az jó versenyző. Igen, igen, a Gabinak talán é, nagyobb a kijelzője. De ez nem vesz fel. <gül> hát, hát, hogy nem úgy forradok ér. a szögletesség azt számít azért. Ki az Nem a szögletesség számítanám, hogy használok. Vaskapával. Hát így, szóval egyszerűen én csak szeretem és nekem mondjuk ezt egy pasi mutatta, hogy nekem kicsi, úgyhogy én a kezembe veszek egy iPhone-t, akkor azt mondom, hogy édesem, én inkább nem mondok semmit, mert nem szeretek ítélkezni, de nem, hanem, hogy anélkül, hogy ezt számon lehetne kérni, azért én magamban érzem, hogy nekem ez az iPhone nem kéne, mert kicsi, újsdi, elagult, az új kurva drága, és egyébként is amikor megláttam a legújabb Samsungot, azt mondtam, hogy a feleséged Samsungját hordod, és azt mondta, hogy nem, mert hogy ez az új iPhone, <gül> tényleg? És akkor azonnal hajlítgattam meg minden, hogy biztos hajlék mert hogy azt mondták, hogy ezt akkor így <gül> tehát hogy ez már rég nem arról szól, amiről szól. Tehát, e ez a Bocsánat, vagy, egy... akkor miről szól? Ez egy, na, ez egy fontos kérdés. Akkor miről szól most, amiről régen szól, de már van nem szól? Azt gondolom, nem. hogy... hogy én is ismerem például a keletnek a hozzáállását a, a, a smartphone kapcsolatban, pontosan azért, mert ott volt, amikor a nővéremnek választottunk öten telefont karácsonyra. Azik a varé, volt, de tényleg. egy... Négy <giboroltál> belőle? Vagyis hát ott voltál, de támogató jelleggel. Szóval nagyon macerás, és persze nyilván egy nőnek kiválasztja, hogy fontos a szín, nem fontos, ne legyen már fehér, én nem szeretem a fehéret, én veszem a ne, ne legyen olyan, amit én nem akarok. De hogy egy pasinál, meg, meg szerintem sokkal fontosabbnak kéne, hogy legyen tekintve, hogy elvileg rohant, vagy ne, nem változtatnak a pasik, szeretik a régi megszokott dolgokat, és azt gondolom, hogy ezért nem változtatnak. Ha van egy iPhone-od, akkor jó, nekem van egy iPhone-om, én már letettem valamit akkor, amikor megvettem, vagy kifizetnem az utolsó törlető részletet, és akkor, és akkor én most már iPhone-ista vagyok, és akkor... Csak az van, hogy úgy közben meg vannak sokkal jobb telefonok meg, ha nem változtatnak az emberek, de ez nem, nem férfi-női attritűs. nem. A kedvenc podcastomban a hármas könyvelésben. Ó, igen, az volt a, a csészem. Szóval, hogy ott, ott beszéltek arról, hogy, hogy van valaki, aki egy aki azt tanítja, hogy, hogy a verseket el lehet rontani, tehát klasszikus verseket bevisz a diákoknak, hogy rontsák el azzal, hogy más szalokat tesznek bele, és hogy, hogy a kommentek ezen teljesen szétzuhantak, hogy a kommentelők úgy érezték, hogy ez a meggyalázás a világnak, holott hát úristen. Ugyan, ez, ez pont ugyanaz, mint hogy most akkor változtatunk ja, a telefonunkon. Nem és, nem szerint, és én hogy pont az... erre akartam kiukadni, amikor azt mondtam, hogy, hogy vannak emberek, akik szeretik azt mondani, hogy én csak telefonálni akarok a telefonom minek az a sok hülye funkció. És vannak emberek, akik praktikusan ö, használják azt az eszközt arra, amire azt ki van találva. És hogy ö, ebben viszont én már érzek egyfajta ilyen, ilyen ö, hm, valami genderissút. Igen. Igen. És hogyan? Hogyan érani ez meg? Tehát hogy szerinted... Hogy én szerintem, én szerintem ez egy ilyen, egy ilyen öndefiníció versus praktikum. És ugye a lehetsz. férfiak azok hajlamosabbak arra, hogy a telefon öndefinícióban az nehezebb. Igen, igen, igen, Csak meg ezt erre tesznek, Ez egy igen Használják, mert jó, és nem érdekli őket, hogy esetleg. Nem tudom ezt látod. Ö, ö, én sosem csináltam nagy ügyet a telefonban, és már vallom ezt ajándékba kaptam, de pontosan ennyi időt töltöttem volna vásárlásával. Azt hiszem, hogy az előző telefon, amit én már ott az volt a szempont, hogy megnéztem, hogy ha egy kézzel fogom a buszon, akkor mennyit ér Ilyen. el rajta. Ennyi volt uh -huh. az egyetlen. utána, tehát bizonyos adatoknak nem volt esélye annak, hogy utána nézzek és egymással összevessem, mert túl mélyen kellett volna elmerülnem a tudományban, vagy mélyen aki tudományban, és tudtam, hogy ez túl sok a befektetés és kevés a haszon, uh -huh. és, és a döntésben ez nem vezet jóra, ezért egy-két olyan dolog, ami a mindennapos problémát okoz, kipróbáltam, és hát jól elment ezzel a telefon is évek. É, de igen, hogy itt van... Igen, erre, erre, hogy van 50 ezer forintos telefon, az nagyjából tud minimális dolgokat, de elfogadható, és 50-től 70 ezer forint, vagy 50-től százezerig, egyszerűen nincsen olyan telefon, amit érdemes lenne megvenni. 50 ezer vesz a telefon, vagy 100 forrott. Igen, igen, igen. van egy-két szóval, de nincsen, hogy bemegyek és veszek mondjuk egy, vagy valamelyik iPhone-t veszem meg, tehát nekem nem volt ilyen, hanem megveszek egy telefon, ekkora keretem, vagy e ekkora keretem, és, és azon belül totál mindegy, hogy most egy cikis márka, vagy egy HTC, vagy ilyesmi. De nagyon fontos, hogy milyen színe van nem. neki, és szeretem, -e. én tökéletes szakművekkel. Ezt tudom hogy kell, kelt, az nagyon-nagyon fontos, -e nem hogy van-e hozzá nem fekete színű hát. Ha minden fekete, az egész Isten legyen. akkor kirakták ide ezt a haddat, Perfant, az ennyi volt egy balánsárga, igen. <laughs> az enyém is lehetett volna, hogyha Nekem a tapintása a legfontosabb a telefon. Nekem a tapintása a legfontosabb a telefon. És a Nexus az például ezért ki, mert az nekem egy ilyen műanyag hajlékony film. Micsoda! Mérés az Igen, nagyon olcsó. De az meg kicsúszik a kezedből, ez egy műszer. Kedves hallgatók, barátaink telefonokat tapogatnak a rádióban. Arra hogy pillanat. ezek Kedves hallgatók, itt történt meg az, ahozva, az a pillanat, amikor mindenki egyszerre beszélt, és azt egy nagyon-nagyon megfelelő pillanattak érzem arra, hogy most elköszönjünk, most mindenki egyszerre azt fogja mondani, hogy sziasztok, és aztán tovább beszélünk egyszerre mind a Sjärnstö. Sjärnstö. Ja, det är det. Nej, Ja, ja, ja. Ja,